преди дни се състоя една двойна премиера на научни трудове върху детството. И двете са издадени от университетското издателство. Става дума за сборниците значения на детската лингвистика трудова на професор доктор Иван Георгов по психолингвистика на развитието, а другият научен труд е озаглавен детската мъдрост, академично приложни изследвания, също под съставителството на нашата следваща събеседничка. Много ми е приятно да каже добър ден на главен асистент доктор Юлия Юрданова Панчева. Добър ден. Да кажа добър ден в студиото на Хоризонт преди всички и на Павел, Павел Панчев, който е сина на Юлия. Добър ден! Много се радвам, че и Павел е тук, защото няма как да говорим за детската мъдрост без, без да я виждаме, нали така, въплатена в детските мисли. Юлия, да започнем от там. Красиво, мъдро в образния език на децата. Това е един от вашите авторски текстове в сборника за детската мъдрост, на който сте съставител. Какво ви вдъхнови всъщност за тази тема, за красиво, мъдрото? Ами, красиво, мъдрото, това е един мой опит а, да систематизирам а, детските м езикови, мисловни прояви от гледна точка на риториката. на това какъв, а, какъв език а, многозначен и а, будещ а, естетическо а, така, изживяване а, пораждат а, детските а, реплики а, всичко тръгна от моето майчество наблюдението на развитието на моето дете и тъй като съм филолог, а, така схванах, че а, децата говорят а, по един м, не смисъл, не рутинен а, начин, не като възрастните, те го освояват, а, но в този етап а, на <coughs> овладяване на нормите, а, те създават едни много интересни а, речеви прояви, а, които са плодоносни за осмислено от нас възрастните, както <coughs> гледна точка на съдържанието. И там потали не можем да ги наречем мъдрости, но така и от гледна точка на езиковите похвати. Оттам можем да ги приравним към словесното творчество, към литературата, художествената. Всъщност, начинът по който говорят децата по някой път ни озадачава и ни отваря врати или прозорци към неща, които сме забравили. А, сега Това, да попитам, Павел, защо е важно нещата да бъдат красиви и мъдри? Защото те са правилни за живот. Тоест, ако, ако са красиви и мъдри, ще бъдат правилни и по-полезни за начина по който живеем. Така ли? Да. Добре, това е, това е, това е... Това е добро пожелание. А, да попитам сега, Юлия, а, как всъщност създадохте преспънски а, мъдрости и до каква степен тази книга, която ние на времето сме представили, мъдростите от една детска градина, детска градина Преспа, а, влезе като част от или пък вдъхновение подтик към това академично изследване на детската мъдрост. Да, то, цялата работа се превърна в един голям а, изследователски проект а, и първия така институционален старт беше а, в, а, с а, партньорството на детска градина Преспа. И това е една игра на дума. думи, затова децата, които са възпитаници на тая градина, ги унасловихме така паланци и оттам палански мъдрости, мъдрости на деца от детска градина Преспа. А подкрепана... да, не да. преспалански, както е. Да. Малко в друга посока. А... Просто детската градина се намира на улица Али? Преспа в София, най-късата улица в столицата с подкрепата на Столична община. И а, този сборник през плански мъдрости а, е сборник с детски умотворения на деца от цялата детска градина. Тоест един богат набор от емпиричен материал, който може да се ползва от изследователи. И вече втората фаза е тъкмо тази. Изследователския поглед върху а, речевата продукция на децата. И а, направихме една конференция и на нея се събрахме филолози, философи, логопеди, богослови, етнографии, защото дори има етнография на детството. И всички говорихме за това, как се развива детската разумност през език, освоявайки света, за да живее правилно, както каза Павел, човек. Сега на мен ми си иска да прочета нещо от а, Преспалански мъдрости, преди да влезем в академичния анализ. Павлуша заболяма главата, защото много ме ядоса от сутринта. Оплаква се майка му. Добре, мамо, обещавам повече да не го правя. Отутре само след обед ще те ядосвам. Как така след обед? И тогава не може. А тогава кога може, мамо? Всъщност това е същия този Павел, който е в стол. Това е негов съименник. Така а, ли? Прекрасните са и с ученици в училище сега. Това е Павел Бакарджиев. Това е Павъл... а, да, да, нестина, Павел. А, да, наистина. Да павел 2, Павел 3. Значи. Той е бил и Руски, български язик владее. Ясно. Ясно. И още една детска мъдрост. Мамо, служи си очилата, за да не ти е студено на очите. Колко разумно, всъщност. Да. Нали? Така. Добре. Връщам се към по-академичната част на разговора ни. Има ли всъщност сериозна разлика между мъдростите на децата и мъдростите на учените за децата? Ами, разбира се. Учените сме тези, които рефлектираме, т.е. усмисляме това, което казва децата. Децата са спонтанни в своето домогване до истината за живота, за света. И затова ние правим едно разграничение между мъдруване и философстване. Децата на философстват тъкмо поради тази спонтанност. Мъдростта е винаги, така да се каже, несъзната като, като интелектуална дейност. Философията обаче е мислене върху самото мислене. И това, което правим в сборника Академичния детската мъдрост е предимно във философския рекурс, ние да съберем а, познанията, които сме извлекли а, по империчен път, бидейки логопеди, а, педагози, а, филолози, които сме се занимавали от различни дисциплини а, върху това как се развива децата, но в крайна сметка философския рекурс е този, който обединява и създава наистина една а, жива интердисциплинарност. Това не е просто една антология на доклади в различни дисциплини, това са едни въвлечени в разговор гледища. Сега, какво е отношението между детето и езика? Може ли да има детска мъдрост още преди освояването на език? Ето това е основният въпрос. И вие сте го е, доловили, за което много се радвам. И този въпрос е, може да се е дискусионен и за нас. Тоест няма една окончателна истина. А, философите поставят кавички на тази мъдрост но ние филозиите предпочитаме да не, защото в крайна сметка какво е мъдростта? Достигане до едни истини, които не са очевидни. Те, са, те се постигат по така умопостижими са по мисловен път. И децата успяват по собствен начин да достигат до истините, които ние сме забравили, че някога за първи път сме ги открили също. Всъщност, да, вие Представете дефиниции, до които са стигнали децата, още преди да бъдат форматирани от нашите родителски познания или изобщо от опита на възрастни хора? От плача, смъртта, вирусе, бебетата до супергероите? Да. За всички тези категории ли те имат, как да кажа, спонтанни отговори? Очевидно, да. На премиерата, която се състоя миналата седмица, <към> прощавайте, на двата сборника, ще кажем нещо и за сборника за, на Иван Георгов, а, при, а, говори професор-доктор на философските науки Пламен Макариев. И той каза нещо много интересно. Първо ни поздрави, че а, поставяме а, така като обект на следане мъдрословицата. Но каза, мъдростта не може да бъде систематизирана. Изрази такъв а, методологически скепсис. И аз възразих, че могат да мъдрословиците да бъдат систематизирани, поне от гледна точка на словното им начало. А вече дали мъдростта подлежи на обхващане, но обозри, обозряване, това наистина е наша задача да, да разберем сами. Но в този предходен сборник през плански мъдрости все пак сме се опитали на тематичен принцип да така подредим детските мъдрости. От гледна точка на на, на, на истината, на това, за което говорят децата. А те говорят и за това, за което и ние говорим всъщност. Сега мен ме изуми нещо, ще призная на нашите слушатели, нещо, което каза Павел буквално секунди преди да влезем в ефир и сега ще го помоля да го сподели с нашите слушатели. А, Павеле, какво каза за тази маса? Масата, на която са микрофоните, около която сме седнали сега, ние тримата? Че... Масата е като за политици. Защо, как така реши, внезапно? Защото тя е кръгла. Аха. Само, че не им така. Някакси много, много официална изглежда. Да, официална като за хора, които да стоят вратовръзки и разширена. Разширена. А, да, това е така едно а, визуално решение, тя е липсовидна всъщност, но а, маса за политици, а, аз изумих от а, това колко точна диагноза слага на, на тази маса, защото тук наистина влизат политици, в това студио се водят и основните политически предавания. Запишете риторическата фигура, това е сравнение. Така. Като. Значи, като. Масата е като за политици. Той хваща нещо много важно, че е кръгла, рицарите на кръглата маса, нали? и че е публична. Тоест, няма, няма самотен политик. Политика е винаги в диалог, то е сред много хора. И тази маса, която виждам в вашата студия, е такава. Ама всъщност ние виждаме и доста политици, които не го разбират това, че не са самотни ездачи а, на <свят> народната воля. Ето, че има какво да научат от детската мъдрост. Точно така, така излиза. Сега, аз да ви върна към втората книга, която беше представена, а именно книгата с работите, произведенията, академичните а, постижения на професор доктор Иван Георгов. Има улица, която в София се казва професор доктор Иван Георгов. Но дали хората, които минават по нея, си дават сметка кой е той? Надали си дават сметка, защото няма откъде е общо взето да научат. Иван Георгов дори е слабо познат сред академичните среди. И тази книга се е един опит да се реабилитира заслуженото му, му слава, така да се каже. Ние трябва да познаваме един от патриарсите на Софийския университет, той сред първите преподаватели, основатели, Съратник на професор доктор Иван Шишманов, който е доста по-известен. И а, вие хубаво така градирахте от детските към най-академичните трудове. А, Иван Георгов е познат все пак сред експертните среди на философите, защото той е а, първия преподавател по история на западноевропейска философия а, в Софийския университет. Но това, което не се знае, дори от филолозите в бушинството, е, че той има последователни и многобройни изследвания върху онтогенезата на език. Предшествайки самата наука, която дефинира в последствие този обект. Тоест, какво разбираме онтогенеза на език? Развитието на езиковите умения в човешкия живот от раждането до края на живота, но а, психолингвистика на развитието все пак хваща този а, ключов период на детството. Иван Георгов, наблюдавайки своите двама синове, как се развиват, те са породени, с една година разлика, а, си води дневници родителски. Но това не са а, така безобразни родителски дневници. Това са ни целенасочени, методологично а, така, а, а, оформени дневници, които са свързани само единствено с езиковото развитие. И след това, на база на тези записки, той прави своите а, така, изводи, спекулации научни, и го припознават в последствие като един от пионерите на психолингвистиката на развитие. Сега казахте нещо много интересно като определение безобразни и веднага го трансформирах като безобразни и се замислих дали, дали всъщност един човек като вас или като професор Георгов, когато използвате собствените си деца за академични наблюдения, правите нещо, Нещо подобаващо. И, има ли някакво чувство за вина или за експлуатация да. на собственото ви дете значи не с академична цел? Сега ще кажа, чувството за вина при мен беше огромно, че а, е някакъв а, нарцисизъм, който е неприлично. Нали? А, но професор, доктор на филологическите науки Юляна Стоянова ме освободи от а, а, тази. А, как да кажа? грешно до да, да, да. тази Като каза спокойно, всички учени в крайна сметка правим това. Ние се възползваме от обекта, който е непосредственно ни. Това го е правил професор а, Иван а, Георгов. И слава богу, че не е страдал от такива комплекси като нас а, за нескромност. А, напротив, а, неговите два масина а, се превръщат в лингвистични казуси. Сега ще издам една тайна. Между другото, по адрес на Юлияна Стоянова, дано на ми сърди, която е а, съставителката основно и редакторката на научния на преизданието на Иван Георговиц Трудове. Тя също има наблюдения лични над своя внук Иван а, и вече е готова със свое изследване, казусът Иван, но тя, за разлика от Георгови, наблюдава не езиковата, литературното развитие на, на детето и се в най-скоро време и на нейната книга, която също е пионерска в тази посока. Много ще се радвам да а, гостува и тя в студиото, както Павел и а, главен асистент Юлия Юрданова Панчева, с която разговаряме сега за двата научни изборника за детското развитие. Последен въпрос. Ние знаем, че 20 век е наречен век на детето, защото едва тогава започва вече на ниво международни документи, конвенции, и правила да стои въпроса за детските права. Припомням, ч период от човешката история, на децата се гледа като на умалени или на недоразвити все още възрастни и пробива те да се възприемат пълноценно е наистина свързан с модерността. А, трябва ли според вас да се върнем назад към начина по който говорят децата, защото на практика през образователния модел ние ги форматираме да говорят като възрастни и тогава може би се губи нещо. Детската мъдрост. Да, още Пиаже казва, че се губи а, спонтанността. А, Жан Пяже е един от първите изследователи на детската разумност, рационалност. А, вече е преведен неговият труд детската представа за света. Но не е, а, не е точно думата да се върнем към детския говор и начин на възприемане. А, то не е някакъв регрес. <към> По-скоро трябва да вземем под внимание и уважение а, тази автентична. Как да кажем, активност от децата, по собствен начин да артикулира света и да се възползваме от нея, да не я потискаме в своята педагогическа работа, да й дадем простор. И между другото, това намерение се проявява в едно ново направление на философите, нарича се философия с деца. И аз много отблизо наблюдавам развоя на тази. Не просто за деца. Точно така. Точно така. И с. Павел, ще да. завършим а, това предаване на хоризонта преди всички. А, Павел, искаш ли да говориш като възрастен? Може. А може? Добре. Особено ако успееш да предадеш а, това, което сме забравили, говорейки като възрастни, детските мъдрости. Юлия. Може да кажеш той отговори утвърдително, <къх> защото говоренето като възрастен за тях е говорене на сериозно. Статус. за тях, да. винаги са сериозни. Те винаги са възрастни в собствените си очи. Много ви благодаря. Главен асистент доктор Юлия Юрданова Панчева и Павел Панчев, които ни представиха два научни сборника за детското развитие, психолингвистиката и детски мъдрости в ефира на Преди Всички.